«Але навіщо ж тут жінки з дітьми? Невже їх приречено на загибель?» Думала дівчатка, які ще не звідали всієї жорстокості фашистів, хоч встигли вже скуштувати чимало гіркоти, і не раз готові були вмерти, щоб не мучитися більше. В кутку вагона змарніла жінка, безпорадно тицяла у ротик посинілого дитяти груди. А воно не брало. Жінка в розпачі знову і знову намагалася погодувати дитя, що вже час від часу корчилося в судомах. Ніхто нічим не міг зарадити ні дитині, ні матері. Поїзд мчав німецькою землею. Минав станції, полустанки. Оксанка хоч трохи розбирала німецькі слова. Марійка ж зовсім не розуміла мови, якою говорили жінки. Натовп строкатий, різномовний. Циганка встигла щось поцупити у німкині, і вони побилися у вагоні. Марійка задихалася, їй не вистачало повітря Тут ще крик, лайка. Дівчатка почувалися загнаними звірятками серед оцих галасливих жінок з іншого світу. В дорозі на одній із зупинок у вагон увіпхнули дівчинку років дев'яти. Залякана дитина, боязко озираючись на варту, забилася в куток і невтішно плакала. Чути було тільки слова, які вимовляла у розпачі. «Мамо, мамо, де ти?» «Боже, дитя саме, без мами і тата». Заголосила літня жінка, яка досі сиділа мовчки. Підійшла до дівчинки, дала їй у руку коржик і спитала, як її звати. Павлинка, відповіла крізь сльози дівчинка і ще більше зайшлася плачем. До неї підсіла Оксанка, пригорнула, втішила. Звідки ти? спитала, помітивши, що дівча горнеться до неї, мовби шукаючи захисту. «З Білорусії», – мовила Павлинка і знову заплакала. «А тебе ж хто так?» – звернулась до Марійки, помітивши її синці. «Фашисти, Павлинко! Хто ж іще шмагає людей нагайкою, як грабів?» Павлинка теж мала сліди побоїв. Вона довірливо тулилась до старших за себе подруг. Дівчинка розповіла сумну і страшну історію свого життя. Виявилось, що вона з білоруського села Білозерки. Коли в село війшли гітлерівці, вони хапали все, що їм траплялося під руки, і вивозили, і вивозили. Почався голод, хоч люди дещо і встигли заховати. Фашисти повісили батька і матір Павлинки на її очах. Вони, ці нелюди, брали усіх підряд, плакала Павлинка. Прийшли і до нас. Ох, чому батько не пішов до лісу, коли його кликали молодші хлопці. Він не хотів лишати нас з мамою. Я бачила, яких війшли. Спочатку татка, а потім маму. Як Я кричала, впала як мертва. Всі наші голосили і плакали. А мене хтось відніс до бабусі. Так ми залишилися з нею самі. А потім вигнали усіх на Майдан. Питають, де партизани. Люди мовчать. Бабуся моя шепоче. Так вам хтось і скаже. Песиголовців, зрадників не знайшлося. Тоді вони жінок і всіх старих загнали до Клуні, а нас лишили на Майдані і націлилися в нас автоматами, розповідала Павлинка. У рупор фашисти кричали, що всі ми заложники, і якщо партизани не повернуться з лісу, то їхніх дітей і жінок розстріляють. Так минуло три дні. Партизани не прийшли на поміч, бо були далеко в лісі і не знали, що коїться в селі. За цих страшних три дні діти почали падати з голоду. Тоді на очах у дітей фашисти облали клуню гасом і підпалили. Як вже страшно волали у ній люди, як безтимно вона палала, і полум'я, здавалося, сягало самого неба. Немилосердно гоготів вогонь, який роздувало вітром, і понесло вогонь на село. А що хати були всі дерев'яні, то й загорілося воно мов свічка на очах дітей, Палало село, а фашисти й самі злякалися, бо не збиралися палити його, хотіли лишити для себе. Бояли, щоб вогонь не перекинувся на ліс, то навіть спробували гасити пожежу. Але, на щастя, ліс не зайняв. А міг би, бо літо було сухе, а ліси навкруг соснові. Піднеси сірника і запалає. Дітей помилували. Посадили всіх у вагон і повезли. «Та я, – сказала Павлинка, – коли кидали нас до вагона, хотіла б текти, і так укусила гітлерівця за руку, що змогла якось випурснути, і подалися до лісу. У них були собаки, от й і впіймали мене, а якби не вівчарки, була б утекла». Павлинка показала сліди кусі на ногах, що вже гноїлися. «За те, що втікала, – розповідала дівчинка, – мене Гітлеревець дуже побив. Уже як проїхали кордон, забрав із того вагона і кинув у цей. Мені ото фашист сказав, – за те, що кусалася, згниєш у таборі, Равенсбрюк". Єзус Марія! То невже ж нас везуть у той страшний Равенсбрюк, де вже закинуло стільки наших жінок? вигукнула пулька. Дівчатка вже чули про концтабори, але звісно, навіть уявити собі не могли, що той табір, до якого їх везуть, буде страшнішим навіть за тюрму, за все, що вони пережили, з часу відправки? У Німеччину. Глухої осінньої ночі Поїзд притишив хід. Навколо важка темрява, В якій було щось зловісне. Що поїзд не зупинився, А від станції долинуло гавкання вівчарок. Сліпучі прожектори прорізали темряву ночі, Вартові тушилися, закричали щось своїми геркавими неприємними голосами. З грюкотом і вигуками відчинили двері вагонів,